«Твоя правда», – кажу. «Я це зроблю. Тільки дай 5 хвилин». Вона киває, не відчувши підступу. «Без проблем. Але краще не стій до неї так близько. Про всяк випадок». «Добре. Тільки залиш нас самих». «Мене добре? Не хочу, щоб хтось дивився». «Я розумію». Ірма киває і додає, показуючи на Віру пальцем. «Цілься в основу черепа. Ось сюди». «Добре. Я все зроблю». Для переконливості беру гвинтівку і перевіряю заряд. Як там Ельза? Вона спить. Побудь із неї добре, бо прокинеться і злякається. Добре. Ірма нарешті йде до дверей. Зроби це і повертайся до своєї доньки. Вона зараз найважливіша у твоєму житті. Я дочекався, поки Ірма на тінь промайне за вікном, а потім відставив гвинтівку в бік. Ось що ми зробимо, Віро. Ось що ми зробимо, Віро. Відразу відгукнулася вона. І я затнувся. Допоміг їй підвестися. Вона цілком могла триматися на ногах. Швидко переніс із ванної її халат. Вона була в чомусь білому, як новонароджена. Узявши з шафи чистий рушник, я витер її. Надів халат. Обережно узявши під лікоть, попровадив на кухню. Віра безмовно корилася, тільки коли йшла, дивилася не під ноги, а весь час на мене, на моє лице. Наче боялася щось прогавити. «Сідай!» – я підставив табурет. «Сідай!» – вона озивалася, ніби якась механічна луна, чітко і завжди однаково. Я присунув її разом із табуреткою до кухонної шафи, щоб вона оперлася на неї спиною. Потім узяв будівельну стрічку і примотав її ноги до ніжок табуретки, Не настільки туго, щоб порушити кровообіг, але міцно. Так само примотав її стегна до сидіння. Потім присунув стіл і припер Віру до шафи. Тепер руки. Надійно примотав їх до ніжок стола. Я побоювався, що вона почне пручатися. Але Віра тільки стежила за мною очима. Я годуватиму тебе. «Я годуватиму тебе». Я підняв руку, щоб перервати цей потік повторів. Хоч як це дивно подіяло. Мій рух чи то відволік її, чи то налякав. Віра відсакнулася і замовкла. «Добре», – сказав сам собі пошепки. «Помовчмо». Шурупокрут виразкнув, заганяючи найдовше із моїх саморізів крізь ніжку стола в пластикову підлогу. По три на ніжку стола, по два на ніжку табурета. Віра й надалі лише спостерігала, і, присягаюся, її лице світилося цікавістю. Я відрізав останню смужку стрічки завдовжки сантиметрів двадцять і через стіл нахилився до дружини. «Вибач мені, Віру», – сказав я. «Вибач мені, Віру», – почала вона, але останній склад так і залишився в роті, бо я щільно заклеїв її губи. За кілька годин ми снідали в Ірми. Ельза колупала виделкою омлет і таліпала ногами. Я сказав, що мама в лікарні, а вдома прорвала трубу. Здається, збрехав її чи не вперше в житті. Була субота. Сьогодні працювали тільки ті, у кого чергування. Ірма не їла, лише ці два чай. Правду кажучи, у мене апетиту теж не було. Я змусив себе, розуміючи, що сили знадобляться. «Не можеш сам? Давай я» сказала Ірма, і я відразу зрозумів, про що вона. Ні, я вирішив, не може бути й мови. І що ти з нею робитимеш, не знаю. Я впівока глянув на Ельзу, але та була перейнята винятковим летом. Нічого доглядати, годувати. Це не обов'язково. Якщо химера не їсть, їй живить грибниця. Але спершу вона потерпатиме від голоду, так? «Ти взагалі не розумієш, чи що?» Ірма встала і пройшлася по кухні. Потім підійшла до Ельзи. «Ти вже попоїла, дитинку? «Ага, тільки я ще хочу печива». «Я зараз дам тобі печиво, і ти підеш гратися в кімнату». Ельза погодилась. «Ми залишилися самі». Ірма сіла навпроти і заговорила голосним свистячим шепотом. «Ось, наприклад, ти доглядаєш за нею». Уявімо, вона не вирвалася і не відкусила тобі голову. Уявімо, ніхто не довідався, що з твоєю дружиною коїться щось дивне. Наприклад, аж ось за два тижні повідомляють про евакуацію. І що? Береш із собою? Непомітно приводиш на корабель химеру? Буде видно, Ірмо. Вона все зіпсує. Тобі ніколи неї приховати її стану. Навіть якщо ти якимось дивом протягнеш свою дружину в шаттл то приховати це на трьох коронах неможливо. І тоді ми нікуди не полетимо. Бо химера на борту означатиме зараження і карантин. Ще є час. Можливо, процеси зворотні. «Які процеси?» – вигукнула Ірма. Але схопилася і знову перейшла на шепіт. «Які такі процеси?» – Ти казала, у химер зберігаються людські нейрони. А всередині лишайників є водорослі – це ж не робить їх морською капустою. Це не твоя дружина, зрозуміти, Не її тіло. А її тоді де? Ніде. Грибниця перетворила його на лемішку і висмоктала, як сраний смузі. А те, що сидить у твоїй кухні, не людина і навіть не савець. Це плодове тіло грибниці. Довбаний опеньок. Моя віра гриб? Та її взагалі вже немає. А істота на твоїй кухні – «А вже ж! Гриб!» Я троснув головою, наче міг витросити з неї цю нову, немислиму реальність, що ввірвалося в моє життя. «А якщо ви помилилися? Раптом не все так. Хоча б кокон. Чому він був на стіні? Віра ж не на стіні померла?» «Чому, бо Мараму? Ти не слухаєш, як завжди?» Єрмо відповідай нормально. На цій планеті не можна вмирати. Я казала тобі...» Усе, що вмерло, дістається грибниці, а твоя дружина різко покинула вживати пилок. Так само, як у Камура. цього не можна робити. А хто підсадив її на пилок? – я запитав це тихо, стипивши зуби, відчуваючи, що готовий вибухнути від люті. мені очі обурено спалахнули. «У чому ти мене обвинувачуєш? Нас би всіх тут покинули, коли рік тому». Пав зі стіни капрал. Я зрозуміла, що він здохне без варіантів і воскресне вже як химера. І все повториться. Вандлек оголосить карантин, звалить на орбіту і стане спостерігати, як ми здихаємо. І тоді я принесла йому пилок. Це був єдиний вихід. А потім зрозуміла одну просту річ. Згідно з усіма цими щоранковими прогнозами, раз на півроку в колонії хтось неминуче гинутиме. Отже, поява химер відкладена тільки на півроку. Тоді я вирішила посадити на пилок якнайбільше народу, щоб це зменшило смертність у десятки разів, у сотні. Ніхто б взагалі не помер тут. Доти, доки я б не придумала спосіб змусити всіх полетіти. Якби капрал слухався мене, усе було по-іншому. І твоя дружина була б жива, якби ти не уявив собі, що найрозумніший. Сенс її останніх слів дійшов до мене десь через секунду, ударивши в обличчя гарячою хвилею жалю і люті одночасно. Якого чорта, Ірмо, ти кажеш мені це зараз? Я підхопився, вона теж. А коли? Коли ти будеш готовий довіряти мені? Ірмо. прошепів я крізь зуби, але не знав, що сказати далі і тільки стискав кулак, намагаючись стримати вирлюті. «Нічого не змінити!» – випалила вона. «Але є ще твоя донька. Ось що зараз важливо. І в нас досі є шанс. Ми змусимо їх полетіти. Мій план спрацює, обіцяю. Просто треба позбутися химери. Мені дуже жаль твоєї дружини. Справді. Але це не привід доглядати за грибом. Потім ти заявиш про її зникнення. Нехай шукають!» «Евакуація все спише, і ми полетимо. Ось і все!» Тільки тепер я роздивився в її очах біль і співчуття. Майже благання. Я знову сів. Ельза зазирнула в кухню. Її личко випромінювало подив і зовсім трішки переляк. Насилу змусив себе всміхнутися їй. «Усе добре, сонечко!» – сказав я. «Ви не сваритеся?» «Ні, ні!» Просто доводимо кожен своє. Вона уважно подивилася на мене. Я вичевив ще одну усмішку. Ельза кивнула і знову втекла. Ірма так і стояла, дивлячись на мене, наче чекала, що я сперечатимусь. Я мовчки взявся прибирати зі столу. Відчинив холодильник. На дверцятах, поряд із пляшкою кефіру, поденно стояв той самий металевий термос.